Kapittel 4 Og kong Salmo fortsatte å være konge over hele Israel. Og detta er de fyrstene som han hadde. Azaria, Sadoks sønn, presten. Elihoref og Akia, Shishas sønner, sekretærer. Jehoshaphat, Akeluds sønn, riksskriveren. Og Benaiah, Jehoyadas sønn, var satt over herren. Og Sadok og Abiatar var prester. Og Asarja, Natans sønn, var satt over fugdene, og Sabud, Natans sønn, var prest, kongens venn. Og Akishar var satt over husstanden, og Adoniram, Abdas sønn, over dem som var utskrevet til tvangsarbeid. Og Salomo hadde tolv fugder over hele Israel, og de sørget for matvarer til kongen og hans husstand. Det pålov er enkelt å sørge for matvarer en måned i året. Og dette var navnene deres. Hurs sønn i Efraims fjellområdet. Dekers sønn i Makas og Isha-Albim og Bet-Schemers og elon beth Hanan. Hesets sønn i Arubot. Han hadde Soko og hele Heferlandet. Abinadaps sønn, hele Dors fjellrygg. Det var Tafat, en datter av Salomo, som ble hans hustru. Bana, Akeluds sønn, Itaanak og Megiddo, og hele Betsjean, som ligger ved siden av Saretan, neden for Israel, fra Betsjean til Abel-Mehola, til Jokmeam-området. Gebers sønn, i Ramot gilead Han hadde Jairs, Manasses sønns teltbyer, som ligger i Gilead. Han hadde Argob-området, som ligger i Barsan, 60 store byer med mur og kobberbom. Akinadab, Idos sønn, i Mahanaim. Akimaas, i Naftali. Også han tog en datter av Salomo, Basmat, til lustru. Baana, Hushais sønn, i Asher og Bealot. Jehoshaphat, Paruas sønn, i Gisakar. Shimei, Elas sønn. Ipeniamin, Geber, Uris sønn i Gilead-landet, landet til Sion, Amorittenes konge, og Og, Barsans konge, og det var en fugd over alle de andre fugdene som var i landet. Juda og Israel var mange, så tallrike som sandkornene som er ved havet. De spiste og drakk og gledet seg. O Salomo var hersker over alle rikene fra elven til filisternes land og til Egypts grense. De komme med gaver og tjente Salomo alle hans levedager. Og Salomos matvarer for hver dag var alltid 30 kormål fint mel og 60 kormål vanlig mel. 10 stycker fett kveg og 20 stykker kveg som hadde på bete, og 100 sauer foruten noen hjorter og gaseller og råbukker og gjøddejøker. For han rådde over alt på denne siden av elven, fra Tifsa til Gaza, ja, over alle kongene på denne siden av elven. Og han fikk fred i alle sine områder rundt omkring. Og juda og Israel fortsatte å bo trygt, en vær under sin vineranke og under sitt fikentre, fra Dan til Ber Sheba, alle salemosdager. O Salmo fikk etter hvert 40 000 bålser med hester til vognene sine og 12 000 hestfolk. Og disse fugdene sørget for matvarer til kong Salmo og til alle som kom til kong Salmos bor hver i sin måned. De lot ikke mangle noe. Og byggen og halm til hestene og til hestespannene fortsatte de å bringe hvor som helst sted måtte være, enhver i samsvar med sitt oppdrag. Og Gud fortsatte å gi Salomo visdom og forstand i svært rikt mål og ett hjerte som favnet hvitt, som sanden som er på havets strand. Og Salomos visdom var mer omfattende enn alle orientalernes visdom og alle gypsvisdom. Och han var visere enn noe annet menneske, visere enn Esra-Hitten etan og Heman och Kalkol og Darda, Mahol sønner. Og hans ryn nådde ut blant alle nasjonene runt omkring. Og han kunde fremse i 3000 ordspråk, og hans sanger ble 1005. Og han pleide å tale om trærne, fra sederen som er på Libanon, til isoppen som skyter fram på muren. Og han pleide å tale om dyrene, om de flygende skapningene, og om de andre dyrene som beveger sig og om fiskene. Og de kom stadig fra alle folkene for å høre Salomos visdom, ja, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom.